Să microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C075. Lecțiunea noastră de zi va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 4 de la 2 Corinteni capitolul 11 după ce mai întâi ne vom ocupa de al patrulea punct față de care ne putem verifica veridicitatea credinței noastre ca fiind autentică de la Dumnezeu și care ne duce la Dumnezeu. Acest punct spune următoarele. Credinciosul biblic este un om care arată în viața sa că pocăința și credința sunt reale. Deci, în afară de celelalte trei pe care le-am discutat cu prilegiul lecțiunilor precedente, arătăm și aceea că un credincios biblic este un om care arată în viața sa că pocăința și credința sunt reale. Autentice sunt reale, lucrează ceva. Autorul acestor gânduri, Albert Martin, care este pastor la Biserica Baptistă Trinity din Montville, statul New Jersey, spune că Pavel a predicat că oamenii trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte care sunt în armonie cu pocăința. De altfel, el a parafrazat aici textul de la Faptele Apostolului, capitolul 26, versetul 20. Dumnezeu vrea să facem asemenea fapte. La Efeseni, capitolul 2, versetele 8-10, citim, Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zediți în Hristos Isus pentru atenție. Faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte Ca să umblăm în ele Deci este vorba despre fapte care le facem ca rezultat al credinței Fapte pregătite de Dumnezeu să umblăm în ele Nu fapte ca să devenim credincioși Credința o primim prin har, prin credință Și acesta este darul lui Dumnezeu Dar ca rezultat al credinței Dovada că am primit această credință este umblarea în faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte de întemeierea lumii să umblăm în ele. Așadar este vorba despre fapte, dar acestea sunt faptele pregătite de Dumnezeu prin care credinciosul umblă călăuzit de Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt le împlinește ca rezultat al credinței, nu ca să-L ducă la credință. Apoi în Galaten capitolul 5 Pavel afirmă că credința lucrează prin dragoste. Oriunde există credință autentică în Domnul Isus Hristos, acolo va fi neapărat implantată dragostea autentică, pentru Hristos și acolo unde este dragoste pentru Hristos va fi neapărat și ascultare de Hristos. La Ivan 21 și 24 Domnul spune, Domnul Isus vorbește acolo, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Noi deci suntem mântuiți prin credința în Domnul Isus Hristos nu prin dragostea sau ascultarea de el, dar o credință care nu produce ascultare și dragoste nu este o credință adevărată, deoarece credința adevărată, așa cum am citit la Galaten 5, lucrează prin dragoste. Adevărata credință lucrează prin dragoste, deci, și rezultatul dragostei nu este capacitatea de a sta într-o noapte înstelată ca să scrii poezii despre frumusețea vieții de creștin. Nu. No. Adevărata credință te face să te întorci acasă și să asculți de tata și de mama, sau să-ți iubești soțul, sau să-ți iubești soția și copiii, așa cum îți spune Biblia să o faci, sau... Adevărata credință te învață și te duce acolo la punctul să te întorci la școală sau la serviciu și să aperi adevărul și neprihănirea împotriva atacurilor colegilor. Credința adevărată te face să accepti să fii socotit chiar nebun sau depășit pentru că în vremea de acum crezi în standard de morale și etice eterne și neschimbătoare. În zilele noastre crezi în puritate morală și în sanctitatea vieții umane și ei poziție împotriva relațiilor sexuale premaritale și împotriva avortului, a uciderii copiilor în pânte celor mamei. Da, asta face adevărata credință. Domnul Isus a spus, de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea și păcătos, se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții îngeri. Versetul 38 de la Marcu 8 Ce este deci un credincios biblic? Un credincios biblic este un om care se limitează să spună Da, știu că sunt păcătos, că am trecutul păcătos, am o inimă păcătoasă. Știu că soluția oferită de Dumnezeu pentru păcătoși este în Hristos? Și crucea sa, și știu că mântuirea este oferită tuturor gratuit, știu că mântuirea este primită de cei care cred și se căiesc de păcatele lor. Dar nu este suficient doar să știi toate acestea, ci te căiești de păcatele tale și crezi în Hristos. Te căiești deci de păcatele tale? Crezi tu în Hristos? Dacă spui că ai crezut și te-ai de păcate, este declarația ta confirmată de realitatea vieții tale? Nu e vorba de o viață perfectă, nimeni nu poate trăi o viață perfectă, dar o viață pe care vrei să o trăiești în ascultare de Domnul Isus Hristos? Fugi tu de păcat și cauți tot mai mult să trăiești în Hristos? Atenție! Domnul Isus însuși spune la Matei 7.21 Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Iar la Evrei 5 cu versetul 9 citind despre Hristos că s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Și la Ioan 1 cu 24 se afirmă, Cine zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dragul meu, este confirmată de Biblie afirmația ta că ești creștin? Se pot vedea în viața ta roadele pocăinței și a credinței, adică fuga de păcat și îndreptarea către Hristos și Sfințenia Lui? Trăiești tu o viață de supunere și ascultare de Hristos? O viață de mărturisire a Lui Hristos atât cu gura cât și prin exemplul practic? Este caracterizată purtarea ta de umblare pe care a lui Hristos? Nu o viață perfectă, dar o viață de ascultare de El. În fiecare zi trebuie să mă rog, Doamne, iartă-mi greșelile mele, așa cum iert și eu pe cei ce greșesc împotriva mea, dar în același timp pot spune că -ți pentru mine a trăi este Hristos sau toate am părăsit, Doamne, numai ție îți voi urma. În credincios adevărat îl urmează pe Domnul Isus. Câți dintre noi sunt credincioși adevărați sau credincioși biblici? Rămâne ca fiecare să răspundem la această întrebare în adâncul minții și inimii noastre. Să nu uităm însă dăm un răspuns cu care vom putea trăi toată veșnicia. Să nu ne mulțumim cu niciun alt răspuns, decât cel care ne poate da siguranța în fața morții și în ziua judecății. Cine nu-și aduce acum înaintea Domnului trecutul său păcătos și păcatele lui, îi le va aduce Domnul în ziua judecății. Marele avantaj, marele câștig pe care îl ai, aducându-ți tu acum trecutul tău păcătos și păcatele înaintea Domnului, constă în aceea că El ți le curățește, te iartă și te mântuiește, le aruncă în fundul uitării, mării uitării, ca și cum n-au fost niciodată. Dar dacă nu vrei să ți le aduci tu acum înaintea Lui, ți le va aduce El în ziua judecății și atunci vai... Nu mai poți să schimbi nimica, ci va trebui să împărățești pentru tot restul veșniciei, toată veșnicia neterminată împreună cu satana și cu îngerii lui. Doamne Dumnezeule Ceresc, binevoiește te rugăm și cuvântează Doamne, ascultarea gândurilor care ne stau înainte, cu o înțelegere tot mai adevărată, a nenorocirii fără urme, fără putință de descriere ce însoțește pe fiecare om care nu vine la tine cu pocăință și cu credință acum ca să-i ștergi trecutul și păcatele lui. Cercetează-i pe toți aceia care n-au făcut pasul pocăinței și credinței, Ajută-i, Doamne, să vadă nenorocirea care-i paște dacă rămân așa, să aleagă mai bine să vină ei acum cu păcatele la tine și cu trecutul lor, să le ștergi, să faci din ei oameni noi prin pocăință și credință, Urmată de porunca ta de a se boteza și a crede în Evanghelie Iar noi care suntem deja copiii tăi Să ne ajut să ne pocăim în fiecare zi de toate abaterile noastre Și să ne încredem puternic în puterea ta Să apelăm la cuvântul tău să trăim astfel O viață de mărturisire a ta Atât prin cuvintele cât și prin trăirea noastră Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bonos nu uita nu uita azi e ta Nebănuite Poți fi Prin Duhul Sfânt Și tu să fii reele, Cât cerul De Poate tău Vorbind despre experiența răpirii lui la cel de-al treilea cer, Apostolul Pavel ne spune la 2 Corinteni capitolul 12 cu versetul 4. Știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Apostolul Pavel vorbește deci despre experiența răpirii lui la cer, dar vorbește la persoana a treia că așa se comportă un adevărat creștin smerit care a avut cu adevărat experiența aceasta a răpirii până la al treilea cer. Comentând pasajul acesta din Sfânta Scriptură, Sfântul Ioan gură de Aur se întreabă. Pentru ce a fost răpit Pavel în rai? Și apoi tot el își dă răspunsul. Pentru ca să nu se pară că este mai mic decât ceilalți apostolii, fiindcă ei au stat împreună cu Hristos, iar el nu a stat, de aceea l-a răpit pentru un timp în slavă. Vedeți însă, Sfântul Apostol Pavel nu s-a gândit să se laude cu descoperirile sale mari, nu s-a gândit să se ia la întrecere cu ceilalți apostoli, dar s-a gândit la lucrarea lui Dumnezeu, adică să pună descoperirile acestea în slujba Evangheliei atunci când va fi nevoie, dacă va fi vreodată. De aceea a și tăcut 14 ani. Era copleșit de măreția celor văzute și nu putea să vorbească despre ele ca să nu le scadă din strălucire. Un om povestea mereu vedeniile și experiențele sale cu Dumnezeu, până într-o zi când s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. De atunci n am mai povestit nimic. Când ai văzut cu adevărat, taci. Lucrurile înalte duhovnicești nu pot fi cuprinse în cuvinte și nici chiar în mintea obișnuită a omului. Ele sunt dincolo de tot ce este pe pământ, dincolo de materie și de toată experiența spirituală a omenirii. Dacă pentru vederea și înțelegerea universului fizic al lui Dumnezeu, un înțelept al lumii spunea în cartea Călătorie la capătul științei, citez, trista infirmitate a simțurilor noastre și că trebuie ca omul să aibă alți ochi, cu cât mai mult când este vorba despre universul spiritual al lui Dumnezeu, despre ceea ce va fi în împărăția care va veni, este nevoie de alți ochi. Pentru lucrurile de dincolo de văl trebuie alți ochi, altă inimă, altă minte și altă alcătuire a ființei noastre ca să le putem pricepe. Iată de ce trebuie dezbrăcarea de trupul stării noastre smerite, cum ni se spune la Filipeni 3 cu versetul 21. Sfântul Toma d'Acuino la sfârșitul vieții, după o experiență spirituală îndelungată, și-a pus pana jos și a zis am văzut prea mult, nu mai pot scrie. Sfântul Bernard zicea, Vrei să știi ce se află în rai? Nimic nu se află acolo din ceea ce, prin credință, n-ai vrea să fie. Acolo este tot ce dorești. Așadar apostolul Pavel spune, Știu că omul acesta a fost trăpit în rai, vorbind despre sine, și a auzit cuvinte care nu se pot spune, și pe care nu este îngăduit unui om să le răstească. Să nu încercăm să trecem peste hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu, pentru că ne trudim zadarnic. Într-un vas nu încape decât atât cât îi este capacitatea, și mai ales dacă vasul e de hârtie, cum să poată păstra în el focul? Orânduirile din împărăția lui Dumnezeu sunt, deocamdată, taine nepătrunse de noi. Dar va veni o zi când vom primi o alcătuire nouă pe baza nașterii din nou de aici, care s-a făcut prin credința în Domnul Iisus și atunci ne vom bucura din plin de tot ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. În versetul 5 de la 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel spune Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Este vorba despre omul care a fost trăpit până la al treilea cer, omul care fusese smuls din toate legăturile pământului, omul care trăia în întregime înaintea Domnului. Acesta este vrednic de laudă, în el singur își pune Dumnezeu încrederea pentru că și el își pune toată încrederea în Dumnezeu în care și-a găsit totul, viață, echilibru și fericire. Cu omul care, prin nașterea din nou, prin învierea din moartea păcatului, a fost răpit în cer împreună cu Hristos, te poți lăuda fără frică, pentru că el este singurul om adevărat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai cel născut din Dumnezeu are firea lui Dumnezeu și numai el poate străbate cerul. Și dacă credința se laudă cu Dumnezeu, tot așa se laudă cu copiii lui Dumnezeu, pentru că au aceeași natură, aceeași fire dumnezească. Sfântul Apostol Pavel, deși vorbea despre sine, părea că vorbește despre altul. El vorbea despre omul său duhovnicesc, care fusese răpit până la al treilea cer. Despre omul său firesc însă se lăuda cu slăbiciunile lui, căci, într-adevăr, cu cât cineva este mai slab în omul vechi, este mai tare în cel nou. Toate descoperirile lui Dumnezeu se fac în omul cel nou, în Duhul, căci omul cel vechi, omul firesc, nu poate pricepe tainele sfinte. Fiecare urmaș al Domnului Iisus are în sine două firi, firea veche și firea nouă. Pe cea din trebuie să o țină necurmat pe cruce ca să poată crește și lucra cea de a doua. Omul cel nou, firea cea nouă, este lucrarea lui Dumnezeu în cel credincios, pe când firea veche este lucrarea păcatului. Și firea veche și firea nouă sunt văzute în mișcările lor de toți oamenii. Cu lucrarea lui Dumnezeu ne putem lăuda așa cum ne lăudăm cu Dumnezeu, căci lauda dusă lui Dumnezeu este un izvor de binecuvântare pentru toți oamenii. În continuare, la versetul 6 din 2 Corinteni 12, Pavel ne spune Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Așa după cum te ferești din drumul pe unde vine fiara, care ar putea să te sfâșie, cum te ferești de locul infectat de o boală molipsitoare, sau cum te ferești să bei apă cu vasul în care a fost o travă, tot așa trebuie să te ferești ca nimeni să nu aibă despre tine o părere mai înaltă decât ceea ce ești tu în realitate răscumpărat al Domnului fratele meu. Niciun păcat nu este așa de general și de mare ca mândria. El atacă deodată toată ființa credinciosului, paralizându-i toate simțurile duhovnicești. Mândria este chipul diavolului și arma cu care face el cele mai multe victime. Începând din de pruncie și până la adânci, bătrânețe, omul se ferește să se arate pe sine în fața oamenilor cum este, ci totdeauna vrea să pară mai mult, căutând mijloace de umflare a ființei lui și haine cu care să-și acopere slăbiciunile. Vrea totdeauna să fie mai mare și niciodată mai mic, vrea să arate că este drept și sfânt, dar niciodată păcătos, deși este plin de păcat, vrea să pară mai înțelept, deși nu este. Sfântul Apostol Pavel, ca cel mai profund cunoscător al omului, se luptă cu toată puterea împotriva mândriei acest duh al diavolului, care caută să pună stăpânire chiar și pe aleșii lui Dumnezeu. Ca urmaș credincios al Domnului Isus, el învăța necurmat de la Domnul Isus blândețea și smerenia și îndemna și pe alții la acest lucru. Creștinul adevărat trebuie să-și trăiască viața exact împotriva felului de viață al lumii păcatului. Oamenii din lume aleargă după locurile din tâi, căutând să pară mai mult decât sunt în realitate și se feresc de ceea ce sunt ei de fapt. El însă, creștinul, se ferește să nu aibă nimeni despre sine o părere mai înaltă. Oamenii din lume umblă după foloasele lor, căutând lucrurile de pe pământ. Creștinul... Umblă după foloasele altora, căutând lucrurile cerești. Oamenii din lume se răzbună pe cei cărora le pricinuiesc cea mai mică pagubă. Creștinul iartă și iubește pe vrăjmașii lui. Frații mei, să învățăm felul de viață al Domnului Isus, ferindu-ne cu toată puterea și în tot timpul de duhul diavolului, mândria, ca să putem sluji cu adevărat lui Dumnezeu. Numai cei smeriți sunt primiți ca slujitori în lucrarea mântuirii sufletelor, numai ei pot aduce pe fără cusuri Domnului. În continuare, la versetul 7, din 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel ne aduce la cunoștință următoarele. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Mândria este inima diavolului și a lucrării sale și el caută cu orice preț să-și dea inima făpturilor lui Dumnezeu. Așa după cum Domnul Isus era blând și smerit cu inima, diavolul este aspru și mândru cu inima. Duhul Domnului Isus este smerenia și dragostea. Duhul diavolului este mândria și ura. Nu există păcat mai mare și mai cuprinzător decât mândria, și în același timp mai ușor de alunecat în el, chiar și pentru cel mai credincios om. Toți oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile au socotit mândria ca pe cel mai primejdios dintre toate păcatele. Iată vreo câteva gânduri ale Sfinților părinți cu privire la acest păcat. Sfântul e de aur. Chiar dacă cineva ar face nenumărate fapte bune și ar săvârși orice virtute, iar despre sine cugetă înalt, un asemenea om este mai sărac și mai tricălos decât toți oamenii. Fericitul Augustin! Toate viciile își au puterea lor numai în lucrările nelegiuite, iar de mândrie trebuie să ne fie frică chiar și în fapte bune. Ava Isaia Ascundeți ostenelile și faptele bune, și ferește-te ca limba ta să nu ți le risipească. Sfântul Nils înaitul. Când cazi, suspină, iar când propășești, nu te îngâmfa. Sfântul Antonie cel Mare. Toate păcatele sunt urâte înaintea lui Dumnezeu, dar cel mai urâcios păcat este mândria. Luter. Adam a vrut să fie Dumnezeu, dar a pierdut și ceea ce a avut de la Dumnezeu. Preotul Iosif Trifa. Prin păcatul trufiei a intrat satan în lume și în inima celui din om. Spurgeon. Mândria depărtează Duhul lui Dumnezeu. Singură umilința îi pregătește un loc. Observăm astfel că, pentru ca Sfântul Apostol Pavel, acest mare slujitor al Evangheliei, căruia Dumnezeu i-a dat harul unor descoperiri nebănuite să nu se umfle de mândrie, Dumnezeu i-a pus un țepuș în carne. Nimeni nu poate fi slujitor cu adevărat al lui Dumnezeu dacă nu este izbăvit de toate păcatele și, îndeosebi, de păcatul mândriei. Un mândru nu poate face slujba celui ce a părăsit slava cerului, a îmbrăcat haina cele mai adânci, umilinți și a murit de moartea cea mai umilitoare pentru mântuirea omului căzut. Dumnezeu voia să-l păstreze smerit pe slujitorul său, Pavel, de aceea i-a pus un în carne. Niciunul dintre apostoli nu a avut o activitate atât de mare, atât de periculoasă și, în același timp, atât de binecuvântată ca apostolul Pavel. Propovăduirea lui era însoțită de putere, semne, minuni și descoperiri dumnezeiești. Oriunde răsunau cuvintele sale, se zguduiau din temelii lucrările diavolului. De aceea avea mereu nevoie să-și împrăspăteze smerenia și curăția, căci, așa cum scrie într-o carte, orice lucrare este îmbăruită de păcat ca focul de fum. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C075 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu să se reverse necurmat peste noi și după încheierea acestui program, dezvăluindu-ne tot mai mult necesitatea întoarcerii la Dumnezeu care nu se poate face decât primind de la El o natură nouă dumnezeiască, Deoarece natura aceasta de la Adam pe care o moștenim este irecuperabilă, dincolo de orice posibilitate de recuperare, fiind atât de decăzută încât Dumnezeu a trebuit să trimită pe singurul său fiu să moară pentru noi și să ne facă prin nașterea din nou oameni noi copii ai lui Dumnezeu. Bunătatea lui cea mare, binecuvântările nelimitate pe care le are rezervate peste noi, fie partea tuturor acelora care ne deschidem să le primim pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. și stele, și marea și pământul.